Озвучено книжкова хмаринка. Розділ восьмий. Лізі і Скот. Під деревом ням-ням. Не встигла вона увійти до осяяної сонцем кухні з кедровою скринькою в руках, як задзвонив телефон. Вона поставила скриньку на стіл, узяла слухавку і відповіла неуважним «Ало», більше не боячись голосу Джима Дулея. Якби то був він, вона просто сказала б йому, що викликала поліцію і поклала слухавку. Зараз вона була надто заклопотана, щоб боятися. То була Дарла, а не Дулей. Вона телефонувала з кімнати для гостей у Грінлоні. І Лізі ані трохи не здивувалася, що Дарла стала відчувати комплекс провини після того, як зателефонувала Кантаті в Бостон. Ніби якби Канті була в мені, а Дарла в Бостоні, то в такому разі щось змінилося би. Лізі вважала, що все відбулося би однаковісінько. Вона не знала, наскільки Канті й Дарла досі люблять одна одну, але вони досі використовували одна одну в тому розумінні, в якому пияки використовують спиртне. Коли вони були дітьми, добра матінка мала звичай казати, що коли Кантата підхоплює гриб, то Дарла відбуває за неї гарячку. Лізі спробувала дати на все правильні відповіді, як і тоді, коли вона нещодавно розмовляла по телефону з Канті, причому в обох випадках – Причина була одна – вона прагнула якомога швидше покінчити з цією пустопорожньою балаканиною і повернутися до своїх справ. Вона виходила з припущення, що згодом вона повернеться до турбот про своїх сестер, так принаймні вона сподівалася. Але в цю мить провинне сумління Дарли означало для неї так само мало, як і психопатний стан Аменди. Так само мало, зрештою, як і нинішнє місце перебування Дулия – принаймні доти, доки він не проникне до цієї кімнати і не почне вимахувати над нею ножем. Ні, запевнила вона Дарлу. Вона не вчинила неправильно, зателефонувавши Канті. А тож вона вчинила цілком слушно, коли сказала Канті, щоб та залишалася в Бостоні. І так, Лізі неодмінно завтра провідає Аменту. «Це жахливо», – сказала Дарла. І попри всю свою заклопотаність, Лізі почула жалібні нотки в голосі Дарли. Вона просто жахлива. А тоді одним духом продовжила. Я не те мала на увазі, я хотіла сказати не те, що вона жахлива, а що жахливо на неї дивитися. Вона просто сидить там, Лізі. Сонце освітлювало частину її обличчя, коли я там була, вранішнє сонце, і її шкіра здалася мені такою сірою і старою. «Не переймайся, Люба», сказала Лізі, пробігши пучками пальців погладенький, лакованій поверхні кедрової скриньки їхньої доброї матінки. Хоч скринька й була закрита, Лізі відчувала її пахощі. Коли вона відкриє скриньку, то порине в її аромат, і це буде однаково, що вдихати в себе минуле. «Вони годують її через рурочку», – сказала Дарла. «Вони її вставляють, а потім витягують. Якщо вона не почне їсти сама, то, боюся, вони залишать рурочку там назавжди». Вона зробила довгі і з бульканням вдих. Вони годують її через рурочку, і вона вже так схудла і не хоче розмовляти. І я говорила з медсестрою, і сестра сказала мені, що іноді вони перебувають у такому стані довгі роки, а іноді вже ніколи не повертаються до реальності. О, Лізі, я не певна, що зможу це витримати. Лізі слабко усміхнулася на цей потік балачки, тим часом як її пальці ковзнули до шарнірів по той бік скриньки. Це була усмішка по легкості. Перед нею була Дарла. Королева драми. Дарла, примадонна, і це означало, що вони обидві були на твердому ґрунті. Дві сестри з двома давно обкатаними сценаріями поведінки в кожної. На одному кінці дроту ви бачите Дарлу сентиментально. Подайте їй руку в тішанні, леді та джентльмени. На протилежному кінці – лізі. Маленька, але тверда духом. Послухаймо, що вона каже. Я приїду туди пополудні, Дарло, і ще раз поговорю з доктором Олбернісом. На той час вони матимуть перед собою ясніше уявлення про її стан. Дарла із сумнівом у голосі. «А ти в цьому впевнена?» «Лізі, що не мала ніякої довбаної впевненості ні в чому?» «Абсолютно. А тобі насамперед треба поїхати додому і задерти ноги, можливо, подрімати трохи». Дарла тоном драматичної саможертовності. «О, Лізі, мені здається, я ніколи не зможу заснути». Лізі було байдужісінько до того, чи Дарла поїла, чи пограбувала банк, чи випорожнилася в бегоніях. Вона хотіла лише якнайшвидше закінчити цю телефонну розмову. «Гаразд, Люба, ти повертайся додому і розслабся бодай, на короткий час. Мені треба відлучитися від телефону, я поставила дещо в духовку». Дарла негайно прийшла в захват. «Ой, Лізі, ти!» Тон її голосу роздратував, Лізі. «Можна подумати, вона не готувала у своєму житті нічого складнішого». «Ну, скажімо, ніж розігріти кілька гамбургерів». «Може, це банановий пиріг?» «Майже вгадала. Це пиріг із журавлиною. Піду, подивлюся, як він там». «Але ти приїдеш навідати менду пізніше, чи не так?» Лізі хотілося залементувати. Натомість вона сказала. «Так, приїду, сьогодні пополудні. Ну, тоді гаразд». Сумнів знову зазвучав у її голосі. «Переконай мене», – казав він. «Залишайся на телефоні ще хвилин п'ятнадцять або десь так, і переконай мене. Я думаю, що поїду додому». «Це добра думка. До побачення, Дарло». «І ти справді думаєш, я не припустилася помилки, зателефонувавши Кантаті?» «Ні, зателефонуй Брусові Спрінгстіну. Зателефонуй Голу Гобрукові. Зателефонуй Конді Довбані Райс. Тільки дай мені спокій». «Звичайно ж ні». Я думаю, це добре, що ти їй зателефонувала. Тримай її. Лізі пригадала довжелезні записи в аменденому блокноті. Тримай її на кінчику пера, тобто в курсі подій, гаразд? Гаразд. Окей. До побачення, Лізі. Сподіваюся, ми скоро побачимося. До побачення, Дарло. Клац нарешті. Лізі заплющила очі, відкрила скриньку і втягла в носа п'янки пахощі кедрового дерева. На якусь мить вона дозволила собі повернутися у свої п'ять років коли вона носила коротенькі штанці, які дістались їй у спадок від Дарли, і свої власні зношені, але улюблені ковбойські чоботи зі злинялими рожевими смугами на халявах. Потім заглянула у скриньку подивитися, що там є і куди воно її приведе. Нагорі був пакетик, загорнутий у фольгу, завдовжки 6 або 8 дюймів, десь 4 дюйми завширшки і 2 дюйми завтовшки. У середині пакетика були якісь два предмети, що випинали крізь фольгу. Вона не знала, що то таке, коли підняла пакетик, вдихаючи гострі пахощі м'яти. Чи вона вже вдихала їх і раніше разом із пахощами кедрового дерева? Але згадала про це ще до того, як відгорнула фольгу з одного боку і побачила твердий, як камінь, шматок весільного пирога. У той шматок пирога були вдавлені дві пластмасові статуетки. Лялька хлопчика в сюрточку та з капелюхом-циліндром на голові, і лялька дівчинки в білій весільній сукні. Лізі мала намір зберегти цю композицію протягом року, а потім розділити її зі скотом на першу річницю їхнього шлюбу. Чи ж не було це за бобоном? Якщо так, то їй би слід було покласти цю річ у морозильник, натомість вона чомусь опинилася у скринці. Лізі відколопнула шматок глазурі нігтем і поклала собі в рот. Вона майже не мала смаку, лише слабкий натяк на те, що колись була солодкою, і слабкий як ще під запах м'яти. Вони взяли шлюб у каплиці Ньюмана Менського університету. Церемонія була сутосвітською. Приїхали всі її сестри, навіть Джоді. Лінкольн, тоді ще живий брат тата дебушера, приїхав із Сабатуса, щоб видати наречену. Були там і друзі Скота з Піцбурзького та менського університетів. Ушанував своєю присутністю свого перспективного клієнта і його літературний агент. Від родини Лендонів не було, звичайно ж, нікого. Усі близькі родичі Скота були вже на тому світі. Під закам'янілим шматком пирога лежало кілька весільних запрошень. Вона і Скот написали їх від руки, кожному дісталася половина, і Лізі зберегла одне запрошення, написане її рукою, і одне написане рукою Скота. Ще нижче лежала сувенірна книжечка з паперовими сірниками. Вони обговорювали тоді можливість надрукування запрошень і сувенірних книжечок. Вони могли б собі дозволити такі витрати, хоча гроші за продаж накладу порожніх демонів у паперовій обкладинці тоді ще не почали надходити. Але зрештою вирішили виготовляти всі ці тексти від руки для більшої інтимності, а тим більше екзотичності. Вона пам'ятала, як купила коробку, в якій було півсотні простих паперових сірників. У клівз і сама виготовила з них літери, допомагаючи собі авторучкою з червоним чорнилом і тонким кінчиком. Виготовлена нею сірникова книжечка мало чим відрізнялася від інших експонатів цього зразка. І вона тепер досліджувала її з цікавістю археолога та болем людини закоханої. Скотт і Ліза Лендон – 19 листопада 1979 року. Тепер нас двоє. Лізі відчула, як очі її набігають слізьми. Тепер нас двоє був варіант напису, який запропонував Скотт. Він сказав, що так називається афоризм, надрукований під назвою книжки про Віні Пуха. Вона згадала цей напис одразу, коли він його запропонував. Скільки разів вона надокучала Джодоті або Аменді – просячи почитати їй книжку, яка привела б її до лісу площею сто акрів. І вона тоді подумала, що тепер нас двоє – це просто блискуче, просто чудово. Вона поцілувала його за це. Але тепер вона майже не могла дивитися на сувенірну книжечку з її оптимістичним девізом. Тепер вона, Лізі, залишилася одним відламаним кінцем райдуги, залишилася одна і яким безглуздим здавався їй цей девіз. Вона запхала сувенірну книжечку в нагрудну кишеню блузки, а тоді втерла собі щоки від сліз. Кілька з них усе ж таки викотилися з її очей. А тож повертатися в минуле, либонь неможливо без сліз. Що зі мною діється? Вона заплатила б ціну свого дорогого БМВ, аби знайти відповідь на це запитання. Адже здавалося, що з нею все цілком нормально. Вона оплакала його смерть і змогла жити далі. Ось уже понад два роки – Слова старої пісні здавалися їй цілком правдивими. «Я успішно даю собі раду і без тебе». І ось вона заходилася наводити лад у його кабінеті, і ця робота розбудила його привид, причому розбудила не в якомусь потойбічному світі духів, а в ній самій. Вона навіть знала, коли і де це почалося, у кінці першого дня, у тому не зовсім трикутному кутку, який Скот полюбляв називати своїм меморіальним закутнем. Це почалося там, де на стіні висіли його літературні грамоти, цитати під склом. Його премія національної книги, його пуліцарівська премія, його премія світової фантастики за порожніх демонів. І що ж тоді з нею сталося? Я зламалася, сказала собі Лізі тонким, зляканим голосом і знову загорнула у фольгу викопні рештки весільного пирога. А тож, тут не можна було знайти інше слово. Вона зламалася. Її спогад про це не був абсолютно чітким, але вона добре пам'ятала. Усе почалося тому, що їй дуже захотілося пити. Вона пішла, щоб набрати склянку води в тому ідіотському довбаному алькові бару. Ідіотському тому, що Скотт покинув пити, хоч його пригоди з алкоголем мали набагато довшу історію, аніж його любовний роман із курінням. Отож, вона пішла туди, набрати у склянку води, але вода з крану не потекла». Нічого звідти не вийшло, крім бридкого сопіння в трубах, із яких вилітали лише подмухи повітря, і вона могла почекати воду, зрештою вона все ж таки потекла би, але натомість закрутила кран і рушила назад до дверей між альковим і меморіальним закутнем скота. На той час верхнє світло горіло, але воно регулювалося реостатом і було поставлене на низький рівень. У такому світлі все здавалося нормальним, усе так само, ха. -ха. Здавалося, зараз він відчинить двері з боку зовнішніх сходів, увійде, увімкне свою гучну музику і почне писати. Так, ніби й не ішов у вічність. І що ж вона тоді відчула смуток, тугу, справді? Невже й справді її опанувало таке шляхетне почуття, як туга? Якщо так, то з нею тоді таки сталася неймовірна історія. Водночас гаряча, як лихоманка, і холодна, як крига. Що за почуття опанувало її? Практично Лізі. Лізі, яка завжди залишається холодною і врівноваженою. За винятком, можливо, того дня, коли їй довелося застосовувати срібну лопату. Але вона лестить собі, що навіть у той день діяла з ефективною і холодною врівноваженістю. Маленьку Лізі, яка зберігає присутність духу навіть тоді, коли всі навколо неї її втрачають. Що за почуття опанувало її? Як не твердий і невтримний гнів, що ніби виштовхав із неї розум і захопив цілковиту владу над її тілом. Проте вона не знає, парадокс це чи не парадокс. Цей гнів також, схоже, прочищає її думки. Напевне, їх прочищає, бо вона нарешті все почала розуміти. Два роки – це довгий час, але монета нарешті впала в карнавку. Вона бачить повну картину. Вона бачить світло. Він зіграв у ящик, як каже давня приказка. Тобі це подобається. Він відійшов у вічність. А це, лебонь, звучить краще. Він з'їв брудний сандвіч. Великий брудний, який я виловила в озері, до якого всі ми приходимо пити й рибалити. А коли ти все це переварила, то що тобі залишається? Ти розумієш, що він тебе обманув, узяв ноги на плечі. Поклав яйце у свого черевика і роздушив його. Подався в далеку дорогу, сів на швидкого поїзда і покинув місто. Помчав на далекий захід. Покинув жінку, яка любила його кожною клітинкою свого тіла і кожною клітиною мозку в її не надто тямущій голові. І усе, що їй тепер залишилося, це лише паскудна довбана оболонка. Вона ламається. Лізі ламається. Коли вона проникає в його ідіотський хріновий меморіальний закутень, їй здається, вона чує, як він їй каже «Пеза КПТ, люба моя дитино. Пручайся завжди, коли пручатися треба!» А потім його слова завмирають, і вона починає зривати зі стіни його почесні грамоти та цитати в рамках. Вона хапає бюст Лавкрафта, головний приз, яким нагородило його журі конкурсу світової фантастики за роман «Порожні демони». Цю ненависну їй книжку і жбурляє його в протилежний кінець кабінету, дико зарепетувавши Будь ти проклятий, скоте, будь ти проклятий. Це вперше вона прокляла його в такій різкій та очевидній формі після тієї ночі, коли він застромив свою руку в оранжерею крізь зелене скло. Ночі його кривавого була. Вона була тоді страшенно на нього розлючена, але ніколи у своєму житті вона не була так на нього розлючена, як тепер. Якби він був тут, вона могла б його знову вбити. Вона просто не тямиться від шаленої люті, зриваючи весь цей непотріб зі стін, аж поки вони стали зовсім голі. Небагато з тих речей, які вона кинула на підлогу, розбилися, бо підлога тут застелена м'яким грубим килимом. На щастя для неї, подумає вона згодом, коли до неї повернуться витримка та здоровий глуст. Ручко, обертаючись на всі боки, перетворившись тепер на справжнє торнадо, вона знову і знову викрикує його ім'я, волає «Скоте!» і «Скоте!» і «Скоте!» Кричить від горя, від болю, втрати. Кричить від люті, кричить, щоб він пояснив їй, як він міг її так покинути. Кричить, щоб він повернувся, ох, як вона хоче, щоб він повернувся. До дітька усе так само, ніщо не залишилося тим самим без нього. Вона ненавидить його, їй його бракує. У ній утворилася дірка, вітер, навіть холодніший за той, який налітав тоді з боку Єлоунайфа. Тепер віє крізь неї. Світ стає таким порожнім і таким нецікавим, коли в ньому немає нікого, хто вигукнув би твоє ім'я і покликав тебе додому. Наприкінець вона хапає монітор комп'ютера, який стоїть у меморіальному куточку, і щось у її спині застережливо тріщить, коли вона його підіймає. Але трахати вона хотіла цю спину. Голі стіни сміються з неї, сміються з її нестямної люті. Вона незграбно обертається з монітором у руках і з розмаху опускає його на стіну. Лунає оглушливий тріск, чи радше звук схожий на брязь, а потім знову тиша. Не зовсім тиша, бо з надвору долинає сюрчання цвіркунів. Лізі падає на засмічений килим, тихо схлипуючи десь у глибині себе. Кличе вона його тепер у якийсь спосіб, чи вже ні. Чи кличе вона його назад у життя самою силою свого сердитого запізнілого горя? Чи прийде він до неї, як приходить вода крізь порожні труби? Вона думає, що відповідь на це буде. Ні, прошепотіла Лізі. Тому що, хоч це припущення і здавалося божевільним, Скотт, схоже, розташував етапи пошуку цього була для неї задовго до того, як він помер. Одним із таких етапів стала для неї розмова з доктором Олбернісом, наприклад, що виявився таким шанувальником великої-великої пихатої дірки на людині. Скотт якось зумів роздобути Амендену історію хвороби і приніс її на ланч, на який запросив доктора Олберніса. А потім головний прикол. «Містер Лендон сказав, якщо я коли-небудь зустрінуся з вами... Я повинен розпитати вас про те, як він одурив медсестру того разу в Нешвілі. І коли це він підсунув скриньку доброї матінки Дебушер під бременське ліжко, яке стоїть у сараї? Бо то був Скотт, вона знає, що вона її ніколи туди не ставила. У 1996-му? Мовчі, у зимку 1996-го року, коли розум скота зламався, і вона мусила замовкнешти нарешті лізі – Гаразд, гаразд, вона мовчатиме про зиму 1996 року, поки що, але це сталося саме тоді. Відчуття не може її обманути і. пошуки була, але навіщо? З якою метою, щоб на його етапах вона змогла подивитись у вічні істини, якої вона не може сприйняти одразу. Може бути, можливо. Скот певно знав про все це. Він співчував їй і тому намагався заховати найжахливіші таємниці за завісами або в скриньках, які так чудово пахнуть. Добрий бул! О, скоте, що в цьому доброго? Що може бути доброго в цьому болі та цьому смуткові? Короткий бул. Якщо так, то кедрова скринька була або кінцем пошуку, або етапом, близьким до кінця. І в неї виникла думка, що коли вона подивиться трохи далі, то повернення назад уже не буде. Моя дитина, зітхнув Скотт, але тільки в її голові. Тут не було привидів, лише спогади, лише голос її мертвого чоловіка. Вона в це вірила, вона це знала. Вона могла зачинити скриньку. Вона могла закрити завісу. Вона могла залишити минуле минулим. Люба, моя дитина, він завжди говорить так, як йому до вподоби. Навіть мертвий він говорить лише так, як йому до вподоби? Вона зітхнула. То був жалюгідний, самотній звук, навіть для її власних вух. І вирішила не зупинятися, зіграти роль Пандори, якщо так треба. Єдиною іншою річчю, яку вона поклала сюди, щоб зберегти якісь спогади про ощадливий, не релігійний, але він був не менш урочистий, аж ніяк не менше. День їхнього шлюбу була фотографія, зроблена на вечірці, яка відбулася в барі під назвою «Рок» найнепристойнішому, найвульгарнішому, найзанедбанішому та найбруднішому рок-н-рольному барі у Клівз-Мілз. На тій фотографії були зняті вона і Скот, коли вони починали свій перший танець. Вона була в білій сукні з мережевом, а Скот у простому чорному костюмі. «Мій костюм трунаря», – називав він його, який він купив спеціально для цієї події. А потім одягав його знову і знову, коли в ту зиму вони їздили по книжкових ярмарках, і з його порожніми демонами. На задньому тлі цієї світлини вона б могла бачити Джодоту і Аменду, обидві до неймовірності молоді й гарні, з високими зачісками, з долонями, піднятими для оплесків. Вона дивилася на скота, а він усміхався до неї, обхопивши руками її за стан. І, о господи! Яким довгим було тоді його волосся! Воно майже спадало йому на плечі, а вона й забула про це. Лізі помасила поверхню фотографії пучками пальців, ковзаючи ними над людьми, що були присутні на події, яку можна було б назвати «Скот і Лізі початок», і відкрила для себе, що вона навіть пам'ятає, як називався той оркестр із Бостона. Розгойдані Джонсони» – дуже комедна назва – і пісня, під яку вони танцювали перед своїми друзями. «Надто пісно і повернення нема» виконанні братів Корнеліус та сестри Рози. «О, Скоте!» – сказала вона. Ще одна сльоза скотилася по її щеці, і вона недбало витерла її. Потім поставила фотографію на освітлений сонцем кухонний стіл і стала нишпорити у скринці глибше. Там був тоненький стосик меню – серветок із різних барів та сувенірних сірникових книжечок із мотелів на середньому заході. А ще програма Індіанського університету у Блумінгтоні з повідомленням, що відбудеться читання уривків із порожніх демонів у виконанні автора Скота Ліндена. Вона пригадала, як вона вирішила зберегти цю програму в той далекий день, через цю друкарську помилку, сказавши йому, що колись цей папірець коштуватиме цілу маєтність. А він тоді їй відповів «Ти надто фантазуєш, люба моя дитина». На цій програмі стояла дата 19 березня 1980 року. Але де ж її спогади з оленячих рогів? Невже вона не зберегла нічого? У ті дні вона майже завжди щось зберігала. Це стало для неї своєрідним хобі, і вона ладна заприсягтися. Вона дістала зі скриньки програму виступу Скотта Ліндена – і побачила під нею темно-червоне меню, на якому золотими літерами було надруковано «Оленя роги і «Рим» Ньюгемпшер, І почула голос Скота так виразно, ніби він говорив їй на вухо. «Коли ти в Римі, робив все так, як робили римляни». Він сказав це того вечора в їдальні, у якій нікого не було, крім них та самітньої офіціантки, замовляючи для них обох спеціальну страву місцевого шеф-кухаря. Він повторив її і згодом у ліжку, коли накрив її голе тіло своїм голим тілом. «Я хотіла купити в них це меню», – прошепотіла вона, переносячи його до освітленої сонцем порожньої кухні. А той чоловік сказав, що я можу взяти його просто так, бо ми були єдиними гостями. І тому, що там випав несподіваний о тій порі року сніг, і почалася справжня завірюха. Та дивовижна сніжна буря в місяці жовтні. Вони були там дві ночі замість однієї за планом, а коли настала друга ніч, то вона довго не могла склепити очі після того, як скот заснув. Холодний фронт, який приніс із собою цей незвичайний сніг, уже почав відступати, і вона чула, як тала вода капає, стікаючи з даху та з карнизів. Вона лежала там, у тому дивному ліжку, одному з багатьох дивних ліжок, які вона ділила зі скотом. Думаючи про Ендрю Скаженого Лендона, про Пола Лендона і про Скота Лендона. Скота, якому пощастило вижити. Думаючи про були. Про добрі були та криваві були. Думаючи про багряну завісу, думаючи про неї теж. У якусь мить хмари розійшлися, і вітряне місячне світло затопило кімнату. У цьому світлі вона нарешті заснула. Наступного дня, в неділю... Вони перетнули ту сільську місцевість, яка поверталася від зими до осені, а менш як через місяць уже танцювали під музику розгойданих Джонсонів. Надто пізно, і повернення нема. Вона розгорнула меню з його золотими літерами подивитися, якою ж була тоді спеціальна страва тамтешнього шеф-кухаря, і звідти випала фотографія. Лізі одразу все пригадала. Власник закладу зробив той знімок на маленькому ніконі скота. Той чоловік десь роздобув дві пари снігоступів. Його власні лижви для кросу були десь на складі в Норд-Конвеї, сказав він, разом із його аеросаньми. І умовив Скотта та Лізі сходити на прогулянку по сліду, який тягся від готелю. Засніжений ліс здається казковим, пригадує Лізі, як він їм сказав. І ви матимете його весь у своєму розпорядженні. Ви не побачите там сьогодні жодного лижника, жодної снігової машини. Така нагода випадає один раз у житті. Він навіть спакував для них пікніковий ланч із пляшкою червоного вина. І ось вони стоять у теплих штанях, парках та в шапках із навушниками, які знайшла для них люб'язна дружина власника закладу. Парка Лізі комічно велика на неї, вона сягає їй майже до колін. Стоять, позуючи для цієї фотографії біля сільського готелю, який забезпечує своїх постояльців сніданком та ночівлею. Стоять посеред дивної заметілі, ніби створеної спеціальними ефектами голівудського фільму. Стоять на своїх снігоступах і всміхаються, наче двійко веселих ідіотів. Ранець, який одягнув на себе Скот, щоб покласти туди їхній ланч та пляшку вина, теж позичили їм у цьому готелі. Скот і Лізі в дорозі до свого дерева ням-ням, хоч вони тоді ще й не знали про його існування. Готові до подорожі дорогої пам'яті. Але для Скотта Лендона дорога пам'яті була дорогою божевілля, тож не дивно, що він вирушав по ній не так часто. А проте думала вона, погладжуючи цю фотографію пучками пальців, як вона погладжувала ту, де вони були зображені зі скотом у танці. «Ти, певно, знав, що ти повинен вирушити нею бодай один раз до того, як я вийду за тебе заміж. Хотілося тобі цього чи не хотілося? Ти мав розповісти мені щось чи не так?» Розповісти історію, яка пояснила б мені твій сумнівний стан. Мабуть, ти шукав зручного місця протягом не одного тижня. І коли побачив те дерево, ту вербу, чиї віти так низько нахилилися під вагою снігу, що під нею утворилося щось подібне до затишного гроту, ти зрозумів, що ти нарешті знайшов таке місце. І відкладати цю розмову надалі не можна. Чи дуже ти нервувався, хотілося б мені знати? Чи дуже боявся, що, почувши твою розповідь, я скажу тобі, що не зможу вийти за тебе заміж?» Лізі була певна, що він усе ж таки нервувався, нервувався справді. Вона пам'ятає його мовчанку в автомобілі. Чи вона вже тоді не подумала, що він має щось на думці? Це було очевидно, адже Скот завжди був таким балакучим. «Але вже тоді ти знав мене дуже добре», – почала вона і одразу замовкла. Розмовляти із самим собою дуже зручно вже тому, що майже завжди ти можеш урвати свою фразу, де тобі заманеться. На жовтень 1979 року він уже знав її надто добре, аби не сумніватися в тому, що вона його не покине. Якщо нехай воно все западеться, вона не відрядила в його геть після того, як він пошматував свою руку на клапті, просунувши її крізь скло оранжереї то він просто не міг не вірити, що вона приліпилася до нього міцно і надовго. Але хіба він не мав причин нервуватися, збираючись розбудити ці старі спогади, доторкнутися до дуже давніх, але ще живих струн? Вона переконана в тому, що він тоді більше, ніж нервувався. Вона переконана, що він був тоді наляканий до паскудної смерті. І все ж таки він узяв її сховану в рукавиці руку в одну зі своїх рук, показав другою рукою і промовив. «Пообідаємо там, Лізі, під отим». «Пообідаємо під отією вербою», каже він, і Лізі з великим задоволенням приймає його пропозицію. По-перше, вона страх як голодна, по-друге, її ноги, а надто литкі, болять від перенапруження внаслідок незвичної для неї практики ходіння на снігоступах. «Підняти, зігнути і струсити сніг! Підняти, зігнути і струсити сніг!» Але головна причина – вона хоче, щоб її очі відпочили від безперервного миготіння перед ними сніжинок, що падають. Їхня прогулянка справді була грандіозною, як і пообіцяв хазяїн готелю, а тиша була така, яку вона сподівалася запам'ятати на все своє подальше життя. І єдиними звуками були лише рипіння їхніх снігоступів – і шум від їхнього дихання, і невтомний стукіт дятла десь у далині. Але безперервна злива, іншого слова для цього не підбереш, величезних лопатих сніжинок стала виснажувати її. Вони падають надто густо і швидко, і її спроможність сфокусувати на чомусь свій зір не встигає за ними, і тому вона почуває себе дезорієнтованою, і в неї трохи морочиться голова. «Верба стоїть на краю галявини», Її досі зелені віти з вузенькими, як соснова глиця, листочками низько нахилилися під вагою білого замерзлого снігу. Ти справді думаєш, що вербові листочки схожі на глицю? Сама собі дивується Лізі і думає, що звернеться з цим запитанням до Скота, коли вони полуднуватимуть. Скот усе знає, проте вона так ніколи його про це й не запитує. Втручаються інші теми. Скот наближається до верби. І Лізі намагається від нього не відставати, високо підіймаючи ноги, щоб струсити сніг зі снігоступів, ступаючи слід у слід за своїм нареченим. Підійшовши до дерева, скот відгортає засніжене гілля з його вузенькими чи не так уже й вузенькими листочками, як відгортають завісу і зазирає всередину. Його обтягнутий синіми джинсами зад приязно стримить у її бік, запрошуючи її за собою. Лізі, каже він, «Тут дуже затишно, стривайно, ну я...» Лізі підіймає вгору снігоступ «А» і з розгону притуляє його до заду в голубих джинсах, який ми позначимо літерою «Б». Наречений «Ц» зникає під засніженою вербою «Д», здивовано лайнувшись. Це вийшло дуже кумедно, справді дуже кумедно, і Лізі починає хихотіти, усе ще стоячи під лапатим снігом. Вона вся у сніжному вбранні, навіть її повіки важкі від налиплого снігу. «Лізі!» – лунає з-під великої білої парасолі. «Чого тобі, Скоте? Ти мене бачиш?» «Ні», – каже вона. «Тоді підходь ближче». Вона підходить, ступаючи в його сліди, знаючи, що буде далі, та коли його рука просувається крізь накриту снігом завісу і хапає її за п'ясток, це стає для неї несподіванкою, і вона скрикує зі сміхом і не тільки здригається, а й переживає блискавичний напад справжнього страху. Він тягне її до себе, і холодна білість б'є її по обличчю, засліпивши на мить. Каптур її парки сповзає назад, і сніг сиплеться їй на шию, охолоджуючи її теплу шкіру. Навушники сповзають у бік, і вона чує м'яке гупання, коли кавалки снігу падають із дерева позад неї. «Скоти!» – видихає вона, «скоти!» – ти мене не ляк. Але тут вона уриває мову. Він стоїть навколішках перед нею. Каптур його парки теж відкинутий назад і відкриває чорне волосся, майже таке саме довге, як у неї. Він обкрутив свої навушники навкруг шиї, як навушники радіо. Ранець лежить поруч нього, прихилений до стовбура верби. Він дивиться на неї і всміхається, чекаючи, коли вона відсуне його вбік. І вона його відсуває, відсуває його далеко. Кожен відсунув би його на моєму місці, думає вона. Це нагадало їй той день, коли вона потрапила до клубу, де її старша сестра Менда та її друзі гралися в дівчат-піратів. Але ні, тут набагато краще, ніж там. Бо тут не пахне старим деревом, вологими журналами та запліснявілим старим мишачим послідом. Це так, ніби він привів її в якийсь зовсім інший світ, затягнув у зачароване коло, під біле склепіння, яке не належить нікому, крім них. Це коло має десь футів 20 у діаметрі. У його центрі стоїть стовбур верби. Трава, яка в ньому росте, досі забарвлена в бездоганний зелений колір літа. «О, скоте, каже вона, і пара не вилітає з її рота. Тут тепло, думає вона. Сніг, який накрив нахилені віти, захищає від холоду простір під ним. Вона розстібає блискавку своєї куртки. «Тут дуже затишно, правда? А зараз послухаймо тишу». Він замовкає. Замовкає й вона. Спочатку їй здається, що тут не лунає жодного звуку, але це не зовсім так. Один звук вона чує. Вона чує повільне гупання, приглушене одягом. Це її серце. Він знімає з неї рукавиці, бере її руки у свої, цілує кожну долоню в самому центрі чашечки. Протягом якоїсь миті ніхто з них нічого не каже. Першою тишу порушує Лізі. Вона пукає. Скотре гоче відкинувшись на стовбур дерева і показуючи на неї. «Я б не проти, – каже він, – але більш за все інше, я хотів би витягти тебе із цих засніжених штанів і шпокнути тебе лізі, адже тут тепло, але після таких трудів мені дуже хочеться їсти. Можливо, трохи згодом, – каже вона. Вона добре знає, що згодом, коли поїсть, вона буде неспроможна шпокатися, але то пусте». Якщо сніг не перестане, вони, напевне, залишаться ще на одну ніч тут, в оленячих рогах. І тоді все можна буде зробити у якнайліпший спосіб. Вона відкриває ранець і дістає звідти ланч. Два великі сандвічі з курятиною, щедро намащені майонезом. Салат і два масивні кусні пирога з ізюмом. «Ням-ням!» – каже він, коли вона подає йому паперову тарілку. «А вже ж ням-ням!» – погоджується вона. «Ми з тобою сидимо під деревом ням-ням». Він сміється. «Під деревом ням-ням, мені подобається». Потім його усмішка блякне, і він дивиться на неї дуже серйозним поглядом. «Тут дуже гарно. Ти згодна?» «А то ж, Скоте, тут дуже гарно». Він нахиляється над їжею, вона нахиляється йому назустріч, і вони цілуються над салатом. «Я кохаю тебе, маленьке Лізі. Я кохаю тебе також». І вона ніколи не кохала його більше, аніж у ту мить відгороджена від світу в цьому зеленому і таємному колі тиші. Ніколи.